Розділ 10. Насправді все почалося саме цього вечора. Зима була дуже мокра. Сніг дорогою з неба на землю перетворювався на дощ. Але діти грали м'яч у вечірніх сутінках, як ні в чому не бувало. Не бентежились ні темрявою, ні погодою. Видимість на парковці була вкрай обмеженою. вона обмежувалася кількома плямами, куди добивались неонові воні піцерії, і просочувалось світло з кухні. Звідки Брід Марі поглядала на хлопців, сховавшись за завісою. Хоча, чесно кажучи, таким футболістам навіть найяскравіше денне світло не дуже б допомогло потрапити по м'ячу. Пацюк пішов додому, Брід Марі замкнула двері, перемила позу, ще раз прибрала весь молодіжний центр і тепер стояла біля вікна, дивлячись на світ. Час від часу м'ячка люжами проскакував на шосе, і тоді хлопці методом камінь-ножиці-папір визначали – Кому за ним йти? Що, на думку Брід Марі, не гігієнічно. Ні, проти дітей вона нічого не має. Вона не з таких. Але б чому б не потурбуватися про гігієну? Навіть коли граєш. Коли Девід і Парніла були маленькими, Кен казав їм, що Брід Марі не вміє грати, бо не знає, як це – грати. Але це неправда. Брід Марі чудово знає, як грати в камінь-ножиці папір. Просто їй не здається гінічним загортати в чистий папір Брудне каміння, не кажучи вже про ножниці, хто знає, де вони побували. Кен звичайно завжди каже, що Брит Марі в усьому бачить лише негатив і що недостатньо соціалізована. Чорт візьми, та посміхнися ж ти. Посміхався він щоразу, коли заходив на кухню за сигаретами, а вона миє посуд. Кен займався гостями, а Брит Марі займалася будинком. Так вони поділили життя. Кен Чорз Забирай усміхається, а Бріт Марі бачить усьому негатив. Напевно, так воно і є. Легко, мабуть, бути оптимістом, якщо тобі не потрібно наводити лад після гостей. Сестра та брат Вега та Омар грають у різних командах. М'яча стукає внутрішньою стороною стопи, акуратно, як пальці підтискають, щоб не зачепити вночі того, кого любить. Брат Омар постійно сердиться, він б'ється за м'яч так, ніби той винен йому гроші. Брід Маріна й розуміється на футболі, але це й не потрібно, щоб зрозуміти, Вега грає як найкраще. Точніше, найменш погано з усіх. Омар постійно в її тіні. І все в її тіні. Вега, як Інгрід. Інгрід ні в чому не бачила негативу. З позитивними людьми не розумієш. Чи то їх люблять за позитив, чи то вони позитивні через те, що їх усі люблять. Сестра була на рік старша за Бріт Марі і на 5 см вище. Щоб заслонити людину 5 см цілком достатньо. Брід Марі погоджується стояти в тіні, вона іншого й не хотіла, тому що взагалі хотіла для себе не дуже багато. Іноді так хотілося захотіти чогось по-справжньому так сильно, щоб неможливо було встояти, щоб відчути життя, але це швидко минало. А Інгріт Постійно розривала незлічені бажання. Їй хотілося стати співачкою, хотілося слави, яка на неї зрозуміло чекала. І уваги хлопців з великого світу, а не звичайних хлопців з їхнього під'їзду. В Марі, правда, ці хлопці здавались надто незвичайними, щоб розраховувати на їхню увагу, Але для сестри такої невизначеності, звичайно, мало. Хлопчики були брати – Альф та Кент. Билися з будь-якого приводу, Брід Марі цього не розуміла. Вона хвостом ходила за сестрою. Інгрі це зовсім не сердило. Навпаки, ти та я та ми з тобою, Брід. Шепотіла вона ночами, коли розповідала, як вони житимуть у Парижі, у палаці повному прислуги. Вона кликала меншу сестрою Брід на американський стиль. Було не дуже зрозуміло, навіщо в Парижі американське ім'я. Але Брід Марі була не з тих, хто ставить зайві питання. Евега не така легковажна, але сміх у неї, коли її команда потрапляє по воротах. Дві банки з підгазування під дощем на третьому паркуванні. Це сміх Інгрід. Інгрід теж любила грати. З такими людьми не зрозумієш. Грають вони найкраще, бо люблять грати. Або люблять грати, бо завжди виграють. М'яч із силою влучив по обличчю невисокому родому хлопчикові, і той шльопнувся в багнюку. Бріт Марі пересмикнула той самий м'яч, що вдарив її по голові. До того брудний, що хоч коли перце у сироватку. Але від вікна відійти неможливо, адже Інгрід так любила футбол. Якби тут був Кент, він зрозуміло сказав би, що хлопці грають як баби. Кент говорив про щось погане, рано чи пізно каже «як баби». Хоч Брід Марі і не схильна до іронії, але тут складно не вловити. Єдина людина на майданчику – яка грає не як баба це дівчинка. Схаменувшись, брітмарі відсунулась від вікна, поки її не помітили з вулиці. Була дев'ята година, і молодіжний центр знову поринув у темряву лампи не горіли. У темряві брітмарі мила квіткові ящики, посипала землю содою, найбільше їй не вистачало балкона. На балконі людина не буває самотня, у неї є машини, будинки, люди та вулиці. Ти ніби і серед них, і ніби і ні. Це у балконі найкраще. А ще коли стоїш, заплющивши очі на балконі, рано вранці, поки Кент не прокинувся, і відчуваєш, як вітер ворушить волосся. Брід Марі часто стояла так, і це було, як у Парижі. Звичайно, вона ніколи не бувала у Парижі, тому що Кент ніколи не мав там справ. Але вона розгадала дуже багато кросфордів про Париж. Це найкросвордівське місто, і Інгрід завжди говорила, що вони житимуть там, коли виростуть. Вона і Бріт Марі. Коли Інгрід стане знаменитістю, знаменитості живуть у Парижі, і вони мають прислугу, це Інгрід знала. А Бріт Марі влаштовувала усе, що подобалось Інгрід. Проти того, щоб називатися американкою, Бріт Бріт Марі теж нічого не мала, але через прислугу сильно переживала. Раптом вирішить ніби сестра Бріт-Марі так погано прибирається, що змушена когось наймати. Про таких жінок мама відгукувалась з презирством, а Бріт-Марі не хотіла, щоб хтось говорив з презирством про Інгрід. Поки Інгрід досягала успіху у великому світі, Бріт-Марі продовжувала досягати успіхів у маленькому світі прибиратись, наводити лад. Інгрід це не помічала, вона помічала сестру Щоранку, коли Бріть Марія укладала її волосся, Інрід не забувала сказати Дякую, брід, як здорово у тебе вийшло. Крутячи головою перед зеркалом у так якісь пісні із довгограючої платівки, у брід Марі ніколи не було платівок. Навіщо платівки, якщо старша сестра тебе помічає? Бріт Марі не вистачало Інгрід набагато більше, ніж балкона. Брід Марі здригнулася, двері грукнули так, наче в неї кинули сокиру. За дверима опинилася Вега. Без сокири, зате вся мокра, на підлогу з неї текла вода та рідка глина. Брід в всередині все закричало. «Чому ви не запалите світло?» Вега примружилась у темряву. Брід Марі щепила руки в замок. «Освітлення не працює, голубенько! А ви лампочки поміняти не пробували?» Вега наморщила лоб. Ніби що з сили намагалася не вигукнути в голубонько. У дверях завився Омар із глиною у носі. Як він умудрився? Існує ж зрештою сила тяжіння. «Купуйте лампочки, у мене є шалані знижки!» За спеціальною ціною. Бадьоро вигукнув Омар і показав Брід Марі рюкзак. Евега штовхнула його по кісточці. Потім з незрабною дипломатичністю підлітка зазирнула Брід Марі у вічі і запитала. «Чи можна ми матч подивимось?» «Який матч?» – здивувалася Бріт Марі. «Матч!» – відповіла Вега приблизно таким самим тоном, якби її запитали. «Який папа римський?» Тепер Бріт Марі склала руки на животі. «Що за матч?» «Футбольний!» Хором видихнула Вега та Омар. І подивилися на Бріт Марі, як дивилися на Кента його діти. Коли він якось промовив «різдвяний гном» і змалював пальцями лапки ха, невдоволено промовила Бріт Марі, з Огидою дивилася на забрудений одяг. Не на дітей, зрозуміло, на їх одяг. Діти в жодному разі не викликали у Бріт Марі Огиди. Він завжди дозволяв нам дивитися. Вега вказала на фотографії біля дверей літній чоловік із футболкою, банк у руках. На другій фотографії поруч із першою той самий чоловік стояв у білій курці перед вантажівкою. Однією нагрудною кишеню зазначилось – ФК Борг, але в іншому – тренер-інструктор. «Куртку час би почистити», – подумала Брід Марі. «Схоже, про соду у цьому селищі ніхто й не чув». «Мене про це не повідомили. Вам доведеться поговорити з цією людиною», – пояснила Брід Марі. Запанувала така мовчанка, що стало важко дихати «Він помер», – сказала нарешті Вега своїм красівкам Брід Марі подивилась на чоловіка на фотографії, потім опустила погляд на руки «Це сумно чути, але я тут до чого?» Вега приморожувалась на неї з ненавистю, потім штовхнула Омара в бік і прошепотіла «Пішли звідси, Омаре, ну її!» Вона вже відійшла на кілька кроків, коли Бріт Марі помітила за кілька метрів від дверей ще трьох дітей. Хлопчики років 12-13. Один родий, один чорний і один з високим в рівну холестерину. Не те, щоб у брітмарі Марі були забубони, але під їхніми поглядами вона відчула себе трішки виною. Бріт Марі це відчуття не сподобалось. Спіцерії на майданчик падало світло». У вікна було видно, ще один телевізор там точно є Дозвольте запитати, чому ви не дивитесь футбол у піцерії Чи в автосервісі, чи що там воно зараз І якщо матч для вас такий важливий Запитала Брід Марі виключно ввічливо, А не зовсім як конфліктна людина Омаш тогнув м'яч на паркування і тихо відповів Вони там п'ють, вони програють Ах-ха-ха, а якщо виграють? Тоді вони п'ють ще більше, тому він завжди пускав нас дивитися футбол сюди. Омар казав на чоловіка на фотографії. Брід Марі міцніше стиснула руки. Ах-ха-ха, Брід Марі подумала і сказала. А вдома телевізора ні в кого у цьому селищі, звичайно, немає? Відповіла їй вега, чітко і жорстко, наче обертаючи кожен склад сталевим дротом. Ні в кого вдома немає місця на всю команду, а ми дивимось футбол разом, усією командою. Брит Марі струсила порошинки зі спідниці. У мене склалося враження, що команди у вас більше немає. У нас є команда. гарішучи направились до Брит Марі, надійшовши двох кроків, зупинилась, наставила на неї вказівний палець і крикнула: "Ми тут, ми тут, значить, ми команда. Навіть якщо у нас відібрали наше чортове поле та чортовий клуб, а наш тренер помер від чортового інфаркту. Ми – команда. Бріт Марі зіщувалась, підспрямована на неї шаленим поглядом. Лексикон у дитини категорично неприйнятний, але по щоках веги градом котилися сльози. Здавалося, дівчинка ось-ось її вдарить або обійме. Бріт Марі побоювалась обох варіантів однаково, «Прошу вас, почекайте тут», – сказала вона і в страху зачинила двері. Ось, власне, що сталося, перш ніж усе почалося. Бріт Марі стояла за дверима у темряві, вдихала запах вологої землі та соди. Згадувала запах алкоголю та гавалт футбольних телетрансляцій. Кент ніколи не виходить на балкон, він боїться висоти. Бріт Марі виходила на балкон одна, вона завжди брехала – що купила рослини, бо знала, що він буде насміхатися, якщо вона розповість, що знайшла квіти в сміттєвій коморі або на вулиці, кинуті яким-небудь сусідом під час переїзду. Квіти нагадували про Інгрід, сестра так любила живе, і бред Марі знову і знову рятувала життя Безпритульним рослинам, на згадку про сестру, чиє життя вона врятувати не змогла. Як це поясниш Кенту? Кент не вірить у смерть. Він вірить у еволюцію. Еволюція схвально кивав він, бачачи якісь передачі про тварин. Лев поїдає поранену зебру. Вона відсіює слабких заради виживання виду. І якщо ти не найкращий, то маєш зрозуміти натяк і звільнити місце для сильного, га? Хіба можна з такою людиною говорити про балконі кольори або про втрати? Трохи тремтячою рукою бріт Марі потягнулася до мобільного. Дівчина зі служби зайнятості видихнула після третього виклику. «Ало!» – Брід Марі випустила доброзичливе зітхання. «Ну, хто так відповідає? Ви що, захекались?» «Брід Марі, я у спортзалі!» – прокричала дівчина. «Мабуть, це вам подобається!» – констатувала Брід Марі. «Щось сталося? Тут діти. Вони кажуть, що хочуть дивитися якийсь матч». «А, ну, так матч? Я теж дивитимусь!» У голосі дівчини почулося хвилювання. Мене не повідомили про те, що в мої посадові обов'язки входять діти. Хвилювання в голосі Бріт Марі було не менше. "Бріт Марі, простагнала дівчина, вибачте, але я не можу розмовляти по телефону в спортзалі. А потім додала, але це ж добре, якщо діти дивляться футбол. Якщо ви раптом помрете, вони про це дізнаються. І коротко засміялася. Настало довге, жахливо-жахливо довге мовчання. Дівчина вдихала крізь зуби. Гудіння бігової доріжки обірвалася. Окей, Брід Марі, вибачте, я пожартувала. Даремно я це сказала. Я не це мала на увазі. Брід Марі вже натиснула відбій. Через півхвилини вона вже відчинила вхідні двері, тримаючи в руках стос акуратно складених, нещодавно вибраних білих футболок. «У всякому разі, ви не увійте сюди у брудному отязі, я щойно виміла підлогу», – голосила вона дітям і раптом усіклась. Серед них був поліцейський, невисокий, кругленький і стрижкою, як галявина, через день після пікніка із трьома мангалами. «Що ви наробили?» – прошепотіла Брід Марі до Веге з Докором. «Це ми наробили?» – прохрипіла Вега і бурнулася до поліцейського, вказала на Брід Марі. Вона не пускає нас дивитися в футбол. Брід Марі зикнула на поліцейського. Ці діти вчора мене стукнули м'ячем по голові і вказала на вегу. Не навмисно. Поліцейського, вочевидь, занепокоїли змішані почуття. Нарешті він вирішив, що найкраще з адміністративної точки зору це простягнути Брід Марі велику скляну банку. Мене звуть Свен. Я хотів вам сказати, ласкаво просимо до боргу. Це варення. Брит дивилась на банку, Вега дивилась на Свена. Свен збентежено чухав різні ділянки поліцейської форми. Чорничне варення, я сам варив. Я ходив на курси у місті. Брит змірила його поглядом з голови до ніг і назад. В обох напрямках затримувала погляд на форменій сорочці, що обтягувала живіт. У мене немає футболки на ваш розмір, сказала вона. Свен почервонів. Ні, немає, я не за цим, я тільки ласкаво просимо до боргу, і все, я лише хотів це сказати. І він засунув банку Веги і, зупиняючись і киваючи своєю спорудженою шевелюрою, відступав на парковку до піцерії. Вега розглядала варення. Омар глянув на беззимений палець, Брід Марії посміхнувся. Ви заміжня? Розлучена. Брід Марі сама вразила, як легко і швидко це вимовилося. Перше. Омар посміхнувся ще ширше і кивнув на Свена «А він вільний, щоб ви знали» Діти захихотіли Брід Марі засунула складені футболки в руки Омару Вирвала банку з рук веги «Тоді чому він у поліцейській формі?» Діти незрозуміло затихли «Чого?» – запитав Омар «Чому він у поліцейській формі, якщо він вільний?» «Адже її потрібно носити тільки в робочий час» Сердито пояснила бріт Марі і пішла в темряву молодіжного центру. Півдесятка дітей залишилися стояти на порозі, дивлячись і закочуючи очі. Так і почалося. Розділ одинадцятий. Футбол дивовижна штука. Він не просить, щоб його любили. Він цього вимагає. Бріт Марі блукала молодіжним центром, наче нещасна примара, чию могилу розрили з наміром лаштувати там дискотеку. Діти у білих футболках сиділи на дивані та пили лимонад. Звичайно, справжніх сервірувальних серветок тут не виявилось. Брід Марі нарвала туалетну паперу по два квадратики і склала вдвічі. У злиднях вибирати не доводиться, але навіть у злиднях треба розуміти, що не можна просто взяти і поставити склянку солодкою газованкою просто на стіл. У цьому Брід Марі ніхто не переконає. Це вона поставила перед хлопцями склянку Один з хлопчиків Брід Марі зрозуміла ні за, щоб не назвала б його повним Але виглядав він так, ніби давно вже п'є лимонад за себе і за приятелів Радісно повідомив, що я б прямо з банки У жодному разі тут п'ють зі склянок Безкомпромісно відрізала Брід Марі Чому це? запитав хлопчик Тому що ми не тварини, повідомила Брід Марі Хлопчик подивився на банку, як слід задумався і запитав, а яка тварина, окрім людини, п'є лимонад із банки? Замість відповіді Брит Марі підібрала з підлоги пульт і поклала на стіл. І тут же жахом відскочила на кілька метрів. Ці начебто скромні діти, що досі тихо сиділи на дивані, вони сон закричали. «Ні!» – ніби вона ж бурнула палець їм в обличчя. «Не треба ледерки на стіл». Злякано прошепотів лимонатний хлопчик. Прикмета гірше нікуди, ми ж програємо, заволав Омар і скинув пульт на підлогу. Хто ми? спитала його Бріть Марі таким тоном, яким говорять із ненормальним. Омар вказав на чоловіка у телевізорі. Чоловіки явно не підозрювали існування Омара. Ми, повторив хлопчик уперто й поважно. Тут Бріт Марі помітила, що він одягнув футболку задом наперед. Вона поправила волосся і занервувала. Мені не дуже подобається, коли у приміщенні кричать І мені не дуже подобається, коли ми одягані задом наперед Як якісь бандити І вона підібрала пульт з підлоги Якщо я вдягнусь правильно, ми програємо Пояснив Омар, вказуючи на футболістів у телевізорі Не мов тут і справді була логічна зв'язка Не знаючи, як реагувати на подібні дурниці В Марії віднесла і пульт, і брудний одяг у пральню Включила пральну машину Обернулась, перед нею стояв рудий хлопчина, вкрай збентежений. Брід Марія, яка не була готова до продовження діалогу, склала руки в замок. «Вони забобонні, все має бути, як минулого разу, коли ми виграли», сказав хлопчина у бік телевізора, намагаючись і пояснити, і виправдатись. «Хто це ми?» Брід Марі сердито подивилась на екран. Там бігали сюди-туди дорослі чоловіки у футболках з рекламою іноземною мовою. «На вигляд хлопчика не скажеш, що Брідмирі поставила якесь обдумане питання». «Ми!» – пояснив він, явно дивуючись, що тут зрозуміло. А ха ха Це я вам чоровлучу м'ячем по голові. Я ненавмисне. У мене окомір кривий. Сподіваюсь, м'яч не зіпсував вам зачіску». Брідмирі щислила щось із підниці і, не витримавши, поправила волосся. «Подумай, а може недаремно ваш майданчик закрили?» «У вас страшенно красива зачіска», – сказав Рудий хлопчина, сором'язливо посміхаючись до порога, і повернувся на диван. Важко сказати, чи не зрозумів він її слів, чи вважав за краще не розуміти. Брід Марі дивилась йому вслід і жодною мірою не відчувала до нього неприязі. Рудий сів якнайдалі, біля самої стіни, за чорнявим і лимонадним хлопчиком. «Це пірат», – сказала Вега. Вона виринула поруч із Брід Марі. Вона раз у раз виринає. Футболка її велика, або, можливо, її тіла мало на цю футболку. «Пірат?» – повторила брітмарі, зібравши всю доброзичливість, яка ще є в світі, щоб не додати, що піратами можуть називатися тільки пірати і більш ніхто. Веа вказала на двох інших хлопців на дивані. Це Жабрик, а це Діно. Але будь-яка доброзичливість має межу. «Загалом кажучи, ніякі це не імена», – вигукнула Бріт Марі. Вега не зрозуміла. «Просто він сомалієць», – пояснила Вега, вказавши на одного з хлопчиків. Зрозумівши на вигляд Бріт Марі, що мети не досягнуто, Вега тяжко зітхнула і почала пояснювати. Коли Діно приїхав до Боргу, Омар переплутав Сомалі та Сомільє. «Ну знаєте, які п'ють вина по телевізорі?» «Але вина римується з Діно. Ось мій прозвали його – Діно». Брід Марі дивилась на Вегу так, ніби Вега заснула п'яна в ліжку Брід Марі. Тобто ваші справжні імена не годяться? Вега явно не вловлювала суті претензії. Якщо ми його назвемо якимось нашим іменем, то як ми взнаємо, кому пасувати? Брід Марі коротко видухнула через ніс. Так Брід Марі нацьковує роздратування, немов пара, коли її накопичується в голові занадто багато. «Але ж у нього є справжнє ім'я!» – прошепотіла вона. Вега знизила плечима. «Звідки ми знаємо, яке в нього ім'я?» «Він був не дуже балакучий, коли сюди приїхав. Але коли ми звали його Діно, він сміхався, а нам подобається, як він сміхається. Так, Діно? І це йому дуже пасує. Немов мов світі все так просто. немов ім'я можна взяти та вибрати». Брід Марі почала щищати якусь особливо невидимі порошинки зі спідниці. Так люто, що в неї заболіло за п'ястя. Вега вказала на лимонадного хлопчика. Жабриками прозвали Жабриком, бо його звуть Патрік, і тому, що він вміє класно ригати. А чому пірат, я не знаю. Просто пірат та йогоді. Вона кивнула на рудого хлопчика, якого не було видно за друзями. Брід Марі поблажливо посміхнулась. Але футбольної команди для дівчаток, де б ти могла грати, тут немає. Правда? Вега похитала головою. Усі дівчатка грають у міській команді. Брід Марі кивнула вкрай доброзижливо. Але твоя команда тобі не підходить аж ніяк. Це не моя команда, сердито відповіла Вега. Наче це відповідь по суті. Футболіст у телевізорі покотився травою. Омар скористався перервою у грі. «Щоб скористатися кухонною табуреткою, почати міняти лампочки в кредит». Брід Марі схвильовано нарізала кола біля нього і промовляла. «Тобі, звичайно, все одно, що ти не можеш впасти, вбитись на смерть і зламати табуретку. Тобі це, мабуть, навіть сподобається». А Марсіаєм, наче так воно й було. Вага стривожено озиралася, наче когось загубила. «А м'яч де?» – запитала вона. «Блін! На вулиці вигнула Мар у дощову темряву за вікном! Сподіваюсь, ви не принесете м'яч сюди!» – жахом вигукнула Брід Марі. «Але ж він не може лежати під дощем!» В голосі веги звучав такий розпач, наче у темряві під дощем залишилася близька людина. І не встигла Брід Марі схаменутися, як через всю кімнату хвилею прокотилося камінь-ножиці-папір. Іродий пірат, що програв, скочив з дивана і ступив до дверей. «Сутінки богів! Тільки не в чистій футболці! Ні!» – ледве вимовила Брід Марі, змахнувши тримтячим візлості руками. Вона схопила хлопця за комір, але він вже взувся і ступив через поріг. Брід Марі люто залізла в чоботи і кинулась слідом. «Тільки не в чистій футболці!» – вигнула вона в темряву. Струмені дощу обрушились на її зачіску. Хлопець стояв за два метра від неї, притискаючи до себе брудний м'яч. Вибачаюсь, промовив він шкіряну покришку. Брід Марі не розуміла, перед ким він вибачається, перед нею чи перед м'ячем. Руками вона затулила голову від дощу. Пірат покосився на неї, посміхнувся, потім зніяковів і опустився. Можна вас спитати, що таке? здивовано запитала Брід Марі. Дощ заливав їй обличчя. Ви не могли б допомогти мені з зачіскою. Хлопець старанно відводив очі. Що таке? повторила Брітмарі, не відриваючи очей від плям бруду на щойно випраній футболці. У мене завтра побачення. Я подумав, хотів запитати, чи не могли б ви допомогти мені з зачіскою? насилу вимовив рудий пірат. Брітмарі кивнула, ніби нічого іншого не чекала. Перукаря у вас в борзі, зрозуміло, немає. І тепер стригти вас теж моя робота? Ти це хочеш сказати, так? Пірат похитав головою, дивлячись на м'яч. У вас волосся красиве, я й подумав, що ми, мабуть, вмієте робити зачіски, а перукаря у борзі немає, її закрили. Дощ трохи вщух, брітмарі все ще тримала долоні над головою, і дощ затікав у рукава жакета. «То це називається у наш час побачення?» – промовила вона трохи задумливо. А як раніше називалося, хлопчик покосився на неї з-під м'яча. «У наш час це називалось гуляти», – рішуче сказала бріт Марі. Звичайно, вона не є експерт у цій галузі. Гуляла вона лише з двома хлопчиками. За одного з них вона потім вийшла заміж. Поки вони з рудим хлопцем та м'ячем стояли на вулиці, дощ припинився. «Ми говоримо побачення». «Ну, та я так говорю. пробормотів хлопчик». Бріт Марі зітхнула, намагаючись не зустрічатися з його вислизаючим поглядом. «Перепрошую, я не можу відповісти тобі прямо зараз, бо список у мене в сумочці», – тихо промовила вона. Пірат кивнув так радісно, що бріт Марі навіть занепокоїлась. «Та це нічого, я можу і завтра, і коли завгодно Ага. «Ах-ха-ха!» До школи ви тут у борзі, звісно, не ходите. У нас ще зимові канікули не закінчилися. Тут з молодіжного центру долинули захопливі крики. З переляку Бритмарі потягнула хлопця за футболку, а той з несподіванки перекинув їй м'яч. Тепер і її жикет у багнюці. Через півсекунди чоловіки з заревіли так, що затремтіла неонова вивіска над дверима. У чому річ? Бритмарі в паніці кинула м'яч на землю. «Наші їм забили!» – у захваті заривів хлопчик-пірат. «Хто наші?» Хлопчик-пірат підняв м'яч, дивився на Бріт Марі, наче вона поставила глибоке філософське питання. «Наша команда!» – здивовано пояснив він. «У мене склалось враження, що у вас немає команди», – сказала Бріт Марі. «Ну, наша команда, ми за неї, по телевізорі!» – спробував пояснити хлопчик. «Що ти маєш на увазі?» – хлопчик відкрив рота. «Ну, за яку ми вболіваємо?» – Брід Марі роздратовано склала руки на животі. «Яка ж вона ваша, голубчику, якщо ви в ній не граєте?» Хлопчик кілька секунд обміркував її слова, міцно обхопивши м'яч. «Ми вболіваємо за цю команду довше, ніж дехто в ній грає. Тож це більше наша команда, ніж їхня. Ні синітниця» пирхнула Бріт Марі. Наступної секунди двері молодіжного центру з гуркотом зачинилися. Бріт Марі митнулись до дверей, хлопчина за нею. Двері виявили замкненими. А Вони зачинилися, щоб ми не могли увійти, задихнувся від щастя пірат. Бо ми були на вулиці, коли наші забили гол. Та й, власне кажучи, про що? Бріт Марі у розпачі смикнула дверну ручку. Ну що важливо, щоб ми стояли тут, на вулиці, Бо коли ми були на вулиці, наші забили гол. Тут ми приносимо удачу. Немов у цьому справді є логіка, Бріт Марі сердито глянула на пірата, даючи зрозуміти, що особисто вона ніякої логіки тут не бачить. Але обидва залишилися стояти на парковці, хоча дощ пустився знову. Бріт Марі більше нічого не сказала, тому що вперше за довгий час хтось сказав Бріт Марі, як це важливо, що вона десь є. Футбол у цьому сенсі – дивовижна гра, бо він не просить, щоб його любили. Розділ дванадцятий. Після першого тайму Брід Марі та пірата впустили. А весь другий тайм Брід Марі провела у ванні перед дзеркалом. Спочатку вона сама не хотіла виходити. Раптом ще з кимось доведеться говорити до душі. А потім наші забили ще один гол і заборонили виходити, поки матч не закінчиться. І тепер Брід Марі стояла у ванні. Сушила волосся, приносила удачу І переживала життєву кризу Займаючись усім цим одночасно З дзеркала дивився хтось інший На його обличчі потоптались незлічені зими Зима важливий час для балконних квітів І для брит Марі Мовчання? Ось із цим наважливіше впоратись Бо якщо всі навколо мовчать То ніхто не дізнається Є ти чи вже ні А зима – це час мовчання Холоднече відокремлює людей один від одного, позбавляє світ звуків. Це мовчання паралізувало Брит Марі після смерті Інгрід. Батько повертався з роботи дедалі пізніше. Під так пізно, що Брит Марі вже засинала до його приходу. Одного ранку вона прокинулася від того, що він ще не прийшов. А потім одного разу через те, що він уже не прийде. Мама говорила про це дедалі менше і все довше і довше залишалася в ліжку вранці. Брід Марі блукала по квартирі, як блукають усі діти, що загубилися в безмовному світі. І Якось вона перекинула вазу, тільки щоб мама накричала на неї зі спальні. Мама не кричала. Брід Марі прибрала уламки і більше нічого не перекидала. Другого дня мама лежала в ліжку, поки Брід Марі не зварила обід. На третій, стала ще пізніше – а на сам перестала вставати взагалі. На похороні матері Бріт Марі була майже одна. Звичайно, якісь мамині друзі надіслали гарні квіти і висловили співчуття. Просто вони виявились надто зайнятим життям, щоб відвідати когось, хто все одно вже помер. Бріт Марі підрізала квіткам стебла, поставила їх у ретельну вимиту вазу. Вона прибиралася в квартирі, перемила всі вікна, а наступного дня пішла виносити сміття і зустріла у під'їзда Кента. Вони пильно подивились один на одного, як дивляться діти, які стали дорослими. Кент на той час одружився, завів двох дітей, але нещодавно розлучився і тепер приїхав відвідати матір. Він усміхнувся, побачивши брит Марі. Ті дні він її ще бачив. Стоячи перед дзеркалом, Брід Марі потирала безіменний палець. Біла смуга не знищена, як татуювання, наче знущається. У двері ванної постукали, на порозі опинився пірат. А ха ха Що, виграли?» – запитала Брід Марі з напуском на вдоволення, хоча насправді раділа, що їй вдалося відсидітись у ванній. У цьому сенсі ванна кімната майже як балкон, позбавляє і самотності, і спілкування». «Два нуль!» – радісно вигукнув Патрік. «Я тільки заради цього тут і сиділа», – дуже серйозно відповіла Бріт Марі. І про всяк випадок уточнила. «А з кишківником у мене все гаразд». Пірат розгублено кивнув, простягнув «Окей», показав на вхідні двері «Відкриті». Свен знову прийшов. Поліцейський стояв на порозі, ніякого помахав рукою. Бріт Марі обережно позаткувала і знову закрилась у ванні. Поклавши волосся як слід, вона зробила глибокий вдих і вийшла. Ага, -ха, ха – звернулася вона до поліцейського. Поліцейський посміхнувся, тримаючи в руках аркуш паперу. Він простяг листок Бріт Марі, але той вислизнув із її пальців. «Упс, пардон-пардон, я тільки подумав, треба вам це віддати». «Так, я чи то ми, ми подумали», – він казав на піцерію. Бріт Марі злякалася, що поліцейський переговорив з особою і тепер намагається довести до її відома. Свен знову посміхнувся, щепив руки на животі, передумав і схрестив їх майже під підворіддям. «Ми подумали, що вам треба десь жити. Ну, так, так, я так зрозумів, ви не хочете жити в готелі у місті». І відразу вино додав. «Не тому, що вам не можна жити, де хочеться. Звісно, не тому. Ми тільки подумали, що це може виявитись варіантом. Може?» Бріт Марі подивилась на листок, написаний від руки з орфографічними помилками оголошення про здачу кімнати У самому низу зображення чоловіка в капелюсі, наче танцюючого Який стосунок мав чоловік до здачі кімнати було мало зрозуміло Поліцейський радісно замахав руками «Це я допоміг скласти оголошення, я ходив на комп'ютерні курси у місті Вона страшенно приємна жінка» Це яка здає кімнату і нещодавно повернулась до боргу. Або це, звичайно, просто збіг? Ну так, будинок вона продає, але він у тут, у борзі, зовсім недалеко. Я можу вас підвести. На парковці стояла поліцейська машина. Притмарі спохмурніла. Он у тій? Поліцейський кивнув. Так, я чую, ваша машина у ремонті, але я можу підвести вас. Ну так, так, це зовсім не важко. Бріт Марі повільно похитала головою. Я розумію, що вам це не важко, але ви хочете сказати, що мене повезуть через все селище в поліцейській машині, як злочиницю? Поліцейський страшенно зніяковів Ні, ні, звісно, вам цього не хочеться. Мені, напевно, цього не хочеться. Поліцейський кивнув збентежено. Бріт Марі кивнула рішуче. Ще щось? запитала вона. Він похитав головою, вона теж похитала головою. Він обернувся і пішов, дивлячись у асфальт. Брід Марі зачинила двері. Хлопці сиділи в центрі, поки Брід Марі сушили їх одяг. Те, що не влізло в сушку, вона розвісла по помешканню, щоб діти забрали речі наступного дня. Більшість вирушили додому у футболках. Так Бріт Марі стала тренером футбольної команди. Просто їй про це не сказали. Ніхто з дітей не подякував їй за випрані речі. Двері зачинилися, і центр дозвілля поринув у тишу, яку вміють залишати по собі лише діти та футбол. В рідмарі зібрала зі столу тарілки та банки з-під газованки. Омар та Вега віднесли свої тарілки на стіл поруч із мийкою. Не помили, не поставили посудомийну машину, навіть не ополоснули, просто залишили на столі. Кент теж іноді так робив. І наче чекав подяки, наче хотів, щоб Бріть Марі знала, коли наступного ранку тарілки виявляться в шапці, чисті й витерті, то це означає, що він виконав свою частину роботи. У двері центру дозвілля постукали. Цивілізовані люди в такий час не стукають, і брід Марі вирішила, що хтось із дітей щось забув і відшанила двері. Ах, ха-ха, але на порозі стояв знову поліцейський. Він з ніякого посміхався. Брід Марі вибухнула сміхом. Аха ах, ха а це зовсім не одне й те саме, принаймні з уст Брід Марі. Поліцейський прокутнув, зібрався з духом, ніякого подав їй бамбукову фіранку, мало не потрапивши Брід Марі по лобі. Пардон, я ось хотів це ось бамбукова фіранка, і він мало не впустив фіранку в багнюку. Ах-ха-ха, вичікувано промовила Брід Марі. Поліцейський сором'язливо кивнув Я сам її сплів. Я ходив на курси у місті. Дизайн сфеншуй. Він знову кивнув головою, наче чекав, щоб бріт Марі щось скаже. Вона мовчала. Поліцейський підняв фіранку до обличчя. Ви можете притиснути її до вікна, тож ніхто не побачить, що це ви. Він бадьоро вказав на поліцейську машину, потім на фіранку, потім на дощ, який знову взявся до свого. У борзі він цим і займається, що з нього візьмеш, якщо іншої справи немає. А це ви можете тримати над головою, коли ми підемо до машини, як парасольку, і зачіска не зіпсується. А ха ха Брід Маріна впевнено вклала одну руку в іншу. Поліцейський знову проковтнув, очі бігали, пальці смикали бамбук. Звичайно, це не обов'язково, ні-ні, я тільки подумав, адже вам треба десь жити, поки ви в борзі. Я подумав, що це, як то кажуть, ви розумієте, що жінці, так би мовити, не належить жити в центрі дозвілля. Вони довго стояли мовчки, Брід Марі вклала одну руку в іншу, потім навпаки, і нарешті видихнула, нескінченно нетерпляче. Це в жодному разі не зітхання. Мені треба зібрати речі, сказала вона. Він енергійно закивав, вона зачинила двері, залишивши його під дощем. Ось таке вийшло продовження того, що почалося. Розділ тринадцятий. Брід Марі відчинила двері. Поліцейський вручив їй фіранку, вона йому квіткові ящики. «Я чув, у вас у машині залишилося велике ікеївське пакування. Може, я його принесу до себе в машину?» – люб'язно запропонував поліцейський. «У жодному разі – ні», – злякано відрізала Брід Марі. Ніби Свен запропонував спалити упаковку. Так, ну, так, звичайно, ні. Поліцейський винувато закивав. З піцарії вийшли чоловіки у бородах та капелюхах. Кивнули поліцейському, той помахав рукою у відповідь. Брід Марі чоловіки ніби не помітили. Поліцейський квапливо прийшов до машини з балконними ящиками під пахвою. Потім повернувся і пішов поряд з Брід Марі. Він не тримав її під руку, але його рука була за кілька сантиметрів від неї. Їхні руки не стискалися, але Брід Марі послизнулася, син ніби її хотів підхопити. Брід Марі тримала фіранку над головою, наче парасольку. З цією ролью фіранка чудово справлялася, при чому віддаючи перевагу амплуа дерев'яної парасольки. Однак Брід Марі тримала фіранку над головою до самої машини. Навіщо поліцейському бачити, що зачіска розкисла? Перепрошую, ви не висадите мене біля банкомату Щоб я могла розрахуватися за кімнату Вимовла вона не зовсім так, як звертаються до таксиста Але й не так, як просять поліцейського І стурбовано додала Якщо вам це не ускладнить Не хотілося б завдавати зайвого клопоту Зовсім не ускладнить, відповів поліцейський без жодних труднощів у голосі Свен говорив все дорогу, як Кент, коли вони кудись їздили але по-іншому, тому що Кент завжди щось розповідав. А Свен ставив запитання. Це дратувало Бріт Марі. Це так дратує, коли тобою цікавляться ті, до кого ти ще не звик. «Що думаєте про матч?» – спитав поліцейський. «Я була у туалеті», – відповіла Бріт Марі. І прийшла в неймовірне роздратування від своїх слів, адже з них можна зробити поспішний висновок, що у неї серйозні проблеми з кишечником. Поліцейський відповів не відразу, з чого Брід Марі зробила висновок, що саме так він і подумав. А Брід Марі категорично не схвалює, коли поліція робить поспішні висновки, тому довелося внести ясність. «У мене немає проблем з кишечником, але я мала знаходитись в туалеті, інакше гра пішла б якось не так». Поліцейський засміявся чи то над словами Брід Марі, чи то над нею самою але зауважив, що Брід Марі це не схвалює, і перестав. «Чому ви взагалі приїхали саме до боргу?» – з цікавістю спитав він. «Мені запропонували тут роботу», – відповіла Брід Марі. Ноги її потопали у прокладках порожніх коробок з-під піци та паперових пакетів з-під гамбургів. На задньому садінні лежав мольберт і купи олівців та малюнків. «Я ходжу на курси акварелі у місті. Ви любите живопис?» З натхненням спитав поліцейський, помітивши, що бред-марі дивиться на малюнки. Ні, поліцейський збентежено покупав кермо. Та, ну так, я, звичайно, не мав на увазі свої власні роботи. Я просто, як любитель, пишу для власного задоволення. Я мав на увазі взагалі справжні картини, красиві. Щось у середині бред-марі захотіло сказати. Ваші малюнки теж гарні але хтось більш розсудливий у середині її, встиг відповісти раніше. «У нас удома немає картин. Мій чоловік не любить живопису». Поліцейський мовчки кивнув головою. Вони приїхали в місто за дві милі від боргу, яке виявилось містечком практично теж селищем. Той самий борг, тільки більше. Той самий вектор розвитку, тільки швидкість нижче. Брідмирі зняла гроші в банкоматі біля Солярію, Дуже не гінічно, адже від соляріїв буває рак, а рак – це зовсім не гінічно. Зняти гроші вдалося не відразу Набираючи код, вона так ретельно прикривала клавіші, що не бачила, куди натискає Не спрощувало процесу і те, що в його продовженні Брід Марі тримала над головою бамбукову фіранку Якби хтось був поблизу, він подумав би «Бог знає що» Але поліцейський її не квапив Брід Марі з подивом розуміла, що їй це подобається. Кен завжди її поспішав, незалежно від того, наскільки швидко вона справлялася із справами. Повернувшись в машину, Брід Марі відчула, що має сказати щось соціалізоване. Тому вона глибоко зітхнула і вказала на порожні коробки та пакети на підлозі. «Кулінарних курсів у місті, звісно, немає?» Є ж, є, заявив поліцейський. Я ходив на курси з переготування суші. Ви колись готували суші самі. Зрозуміло, ні. Мій чоловік не любить іноземної їжі, відповів хтось розсудливий середини бріть марі. Поліцейський розуміючи, кивнув. Ну, так, так, так суші готувати особливо не треба. Ріжеш, так, ріжеш. Я й сам не дуже їх часто готую. Ну після курсів готувати для себе одного не так той же й весело, якщо ви розумієте, про що я. Він з деякою посміхнувся. Вона взагалі не посміхалася, тільки відповіла: "Не розумію". У борзі поліцейський нарешті зібрався з духом і запропонував нову тему. Принаймні ви дуже добре зробили, що зайнялися молоддю. У борзі нині зростати непросто. Дід лахам, самі знаєте, треба хтось Тоб за ними наглядав Я ніким не займаюсь І ні за ким не доглядаю Обурилась Бріт Марі Поліцейський винувато замотав головою Так що затремтіли щоки Я не це мав на увазі Ну так, так Є нібито, що ви їм подобаєтесь Дітям Я не бачив, що хтось їм так подобався Відколи помер попередній тренер Що означає попередній? Образилась Бріт Марі Як образився б «Будь-хто, кого призначили тренером без його відома». Е, «Я хотів сказати, що вони дуже раді, що ви сюди приїхали». «Вони у Свена вийшло зовсім, як ми». Помовчавши, він поцікавився. «А де ви працювали до борга?» Бріт Марі не відповіла. Вона сердито розглядала будинки, повзі які вони приїжджали. Перед кожним другим на галявині стирчала табличка «Продається». І бріт Марі сухо помітила Схоже, багатьом мешканцям Боргу не подобається жити у Борзі Куточки губ поліцейського трохи піднялись Як у людини, коли він намається сховати смуток Але плечі цього напрямку не підтримали Криза, коли бюро перевезень звільнили всіх водіїв Селище залишилось у повному безгрошив'ї Ті, хто виставив оголошення, досі сподіваються продати будинок Інші здалися Молодь перебралась до міст. Зрештою, тут лишились тільки ми, старі, бо ми єдині, у кого все ще є робота. Фінансова криза позаду, так каже мій чоловік. Він підприємець, довела до відома Свена Брід Марі. Поліцейський одразу кивнув, ніби вже шкодував просказане. Так, звичайно, я нічого цьому не розумію, звісно, ваш чоловік, напевно, правий. Брід Марі сховала під бамбуковою завіскою зачіску і білу пляму на пальці. Вона не зводила оча її селища, де не хочуть жити навіть ті, хто в ньому живе. «А ви теж захоплюєтесь футболом», – сказала вона нарешті. у поліцейського розширились, і він виголосив на спів, наче вірші. Якось я чув такі слова. Футбольний м'яч працює на рівні інстинктів. Він котиться вулицею, і ти просто б'єш по ньому ногою. «Любов до футболу, як і будь-яке інше кохання. Незрозуміло, як можна без неї прожити». Свен з посміхнувся. «Хто це сказав?» – поцікавилась Бріт Марі. «Один старий тренер. Чудово, правда?» «Ні синітниця», – відрізала Брід Марі, хоча хотіла сказати, як гарно. Поліцейський міцніше вчепився в кермо. «Ну, так, так, я тільки хотів, адже всі люблять футбол, а?» Немов світ улаштований саме так. Вони зупинились перед квадратним двоповерховим сірим будинком. У саду з іншого боку дороги стояли дві старенькі. Такі стародавні, наче жили в цьому селищі, чи до того, як він став селищем. Обидві підозріло витріщились на поліцейську машину, спираючись на ходунки. Дощ перестав, але бріт Марі все ще тримала над головою бамбукову фіранку. Відкрила давня сліпа. Така сама квадратна, як будинок. Не те, що Брит Марі назвала б її товстухою. У жодному разі. Але як би там не було, у руці жінка тримала шоколадне печиво. «Привіт, Банк!» – дружньо промовив поліцейський. «Привіт, Свене!» – привіз її? – байдуже запитала Банк. І махнула палицею у бік Брит Марі. «Так, це Брит Марі!» – оголосив поліцейський радісно, вказуючи на Брит Марі, наче вона щось означала. «Кімната коштує 250 на тиждень, жодного кредиту. Знімати можете, доки я не продам цю розвалюху. Потім усе», – пробурчала банк і затупала ногами назад до хати, не запрошуючи гостей увійти. Брід Марі пішла за нею, мимоволі ступаючи на вшпеньки. Підлога була настільки брудна, що ходити по ньому не хотілося навіть у чоботях. У передпокої серед порожніх коробок валявся білий собака. Бріт Марі пояснила, це не цієї банк, а не її сліпотою. Брід Марі не робить поспішних висновків, тому впевнена, що неряхами можуть бути і сліпі. По всьому будинку були розвішані старі фотографії. Дівчина у жовтій футболці, на деяких поряд із дим літнім чоловіком із фотографій з центру дозвілля. Тільки тут він молодший. Мабуть, він був ровесником бріт Марі, коли його знайшли на кухонній підлозі. Це не означає, що вона стара. В останні роки мірятись роками їй не було з ким. Свен стояв біля дверей, притискаючи до живота квіткові ящики та сумку брітмарі. Марі. Він був її ровесником, але відчувалося, що він дуже немолодий. «Нам так не вистачає твого тата, Банку. Усьому боргу не вистачає», – сумно промовив Свен кудись у кімнату. Банк не відповіла. Брід Марі не знала, що робити – тож вихопала ящика й у Свена. Свен зняв кашкет, але так і стояв на порозі, як стоять чоловіки, які вважають, що до домку, до будинків не можна входити без запрошення. А Бріт Марій його не запрошувала, хоч її їй засмучувало, що він стоїть на порозі, у поліцейській формі. Адже люди похилого віку, по той бік дороги, все ще дивилися. Що подумають люди? «Ще щось?» – запитала вона – хоча насправді це було «дякую». «Ні, ні, нічого», – Свен знову одягнув кашкет. «Тоді дякую», – сказала Брід Марі, хоча насправді це було «до побачення». Свен зором'язливо кивнув, обернувся до дверей. Він уже пройшов півдороги до машини, коли Брід Марі, зробивши вдих і відкашлявшись, сказала лише трохи голосніше, ніж зазвичай. «За те, що підвезли, дякую вам, так я хотіла сказати». Тобі, вам, за те, що підвезли. Свен обернувся, його обличчя посвітлішало. Брід Марі поспішно зачинила двері, поки йому нічого не спало на думку. Банк піднімалася сходами. Палка їй потрібна була більш для опори, ніж орієнтир у просторі. Брід Марі шкотельгала слідом, притискаючи до живота балконі ящики і сумку. Банк обернула ручкою двері на другому поверсі. Туалет. «Раковина. Їсти будете де -інде. Я не хочу, щоб у хаті смерділо коховарством. Вдень сидіть подалі звідси. У будинок приходитимуть маклери і покупці. Дивитимуться будинок». Процідила вона. Брід Марі звернулася до неї якомога дипломатичніше. «Дозвольте вибачитись за мою вчорашню поведінку. Я не знала, що ви сліпі». Банк пробурчала щось крізь зуби. І вже зібралася спускатися сходами, але Бріт Марі ще не закінчила. Однак, я хотіла помітити, що ви не можете очікувати від оточуючих поінформованості про вашу сліпоту, коли вас бачать тільки зі спини, з усієї доброзичливості помітила вона. Бурчання Банк стало нетерплячим. Бріт Марі спускалася слідом за нею сходами і говорила все голосніше. У мене немає забоботів. Якби мене повідомили, що ви сліпі, я б розумієте. О, Господи Боже, та не сліпає, гаркнула банк. Хм, здивовано промовила Бріт Марі. У мене особливий зір, поблизу я чудово бачу. Наскільки зблизька, уточнила Бріт Марі. Я бачу собаку. Собака бачить все інше. Банк казала на собаку, що лежав за метри від сходів. У такому разі ви практично сліпа, констатувала бріть Марі. Я це й сказала, на добраніч. А, ха-ха, тобто ви не повністю сліпа. Ви сказали, що не сліпа, знаєте? На добраніч, простогнала Бан. І я, зрозуміло, не чіпляюся до слів, у жодному разі, але я точно чула, що ви сказали сліпа. У мене, знаєте, чудовий слух, мій лікар гово... Не вгавала брід Марі, тому вигляд у банк став як у людини, яка всерйоз обмірковує, чи не пробити стіну чолом. Коли я кажу, що сліпа, людям соромно дошкуляти мені розпитування. А якщо сказати, що в мене слабкий зір, вони починають токмачити до того, чим слабший зір відрізняється від сліпоти. Так що добраніч, уклала банк, продовжуючи спускатися сходами. «Я не то заперечила Брід Марію у спину. «Я помітила», – зітхнула Банк. «Дозвольте запитати, навіщо вам собака, темні окуляри та палиця, якщо ви не сліпа?» – запитала Брід Марі. Банк, судячи з вигляду, хотіла скрутитися клубочком і затиснути вухо. «Світло дратує мені очі, а собака була в мене ще до появи проблем зі зором». «Блін, та це звичайнісінький собака, на добра ніч». Собака з незадоволеним виглядом зупинився посеред сходів. «Ну, а палиця?» – поцікавилась Брід Марі, банк терла лоб. «Ця палиця не як у сліпих, це прогулянкова, у мене болять коліна. До того ж, зручна річ, коли тобі прийти не дають. А -ха, ха, банк палицею відсунула собаку. «Гроші вперед, жодного кредиту, і вдень я не хочу вас тут бачити». «На добраніч!» «Дозвольте запитати, коли, на вашу думку, будинок може бути проданий», – запитала Бріт Марі. І як тільки знайдеться придурок, який захоче жити у борзі, Бріт Марі залишилася стояти на верхній сходинці. Банки з собакою втекли. Сходи здавалися пустельними і страшенно нескінченими. «У мене склалося враження, що вашому батькові у борзі подобалось. Значить, у цьому селищі є щось, що можна кохати», – крикнула вона униз. Банк не відповіла. «І я не тувчу», – вважала за потрібне повторити Брід Марі. Банк вилаялась крізь зуби. Потім за ними та собакою грюкнули вхідні двері. Будинок затопила тиша. Брід Марія озирнулася, Зрозуміла, що єною ні батько Банк, ні сама Банк не обтяжувала себе. «Просто обидва дикуни», – а жодного упередження у Брітмарі немає. Ні проти мертвих, ні проти сліпих. Ні проти людей із слабким зором. Або які вони там. У вікно було видно, як бант та собака віддаляються вулицею. Знову почався дощ. Поліцейська машина від'їхала. Повз проїхала одна єдина вантажівка. І тиша. Брітмарі завмерла з середини. Вона зняла постійну білизну, посипала матрац пекарським порошком. Дістала із сумки список, порожній, жодного пункту, напроти якого можна поставити галочку. Темряво повзало вікно. Волікаючи з усіх боків, запалювати світло брить Марі не стала. Порившись в сумочці, знайшла хустинку, стояла і плакала в неї. Щоб не сідати на матрац, поки він не відчиститься як слід. Двері вона помітила вже після півночі. Розташовані поруч вікна, двері вели в нікуди. Вріч Марі було так важко повірити в те, що вона бачила, що їй довелося спочатку взятися за факсин і перемити всі вікна та скло у двері настільки ретельно, наскільки це можливо зробити в темряві. Тільки тоді вона наважилась торкнутися дверної ручки. Ручка не піддалася, бріть Марі потягнула її, що було сил, повисла на ній усією своєю невеликою вагою. На якусь швидку плину мить, дивлячись на світ за склом, вона раптом задала кента, і його слова, коли щось не виходило. Це незбаненим чином спонукало її на останню спробу. Ручка здригнулася, бріть Марія відлетіла назад через усю кімнату, а у відчиненій навстіж двері линув дощ, прямо на підлогу. Бріть Марія сиділа, привалившись до ліжка, і важко дихала і дивилася в отвір, що відкрився. Тампу в балкон.